Нічого, лікарю, зачекайте трохи, скоро я все вам поясню. Тим часом ми виїхали на околицю міста і вузенькою ґрунтівкою заглибилися в Голосіївський ліс. Навкруги було цілком безлюдно. Ми зупинилися біля порослої густим підліском западини і вийшли з джипа. Велась скомандував охоронець і випхав Якубовича з салону.